Усі дружно зареготали, а Лариса вихором злетіла зі сходинки і, замітаючи свої сліди довжелезною шубою, вмить опинилася біля зігнутого льохи. Пригорнувшись до нього всією своєю нехуденькою фігурою, вона відразу повалила щасливого льоху на підлогу. «Окремий кабінет поверхом вище!» Разом гукнули Іра з Мариною, повторюючи чергову фразу, що призначалася для всіх бажаючих, виявити свої ніжні почуття. «Ех, Льошо, дрібнувати ти для дівчини з такою широкою душею, як у мене!» «З жалем», – сказала Лариса, а легко підняла блаженно усміхненого Льоху за комір куртки і повернула його у попереднє положення. «Да, тобі, Блорику, два такі Льохи треба!» – люб'язно підказав крізь регет Льонько. «А де Світланка?» Переводячи Льонджину увагу на інший об'єкт, запитала Іра. «В неї нічого не змінилося? Батьки на Новий рік їдуть?» «Їдуть!» «А Святик у бібліотеці?» Відразу посерйозніше в Лінько. «У них завтра в інституті якийсь колоквіум буде, вона готується». «Льонджику, ти такі слова знаєш?» «Колоквіум?» – здивувалася Лариса. Вона шумно вмощувалася на сходах, енергійно розправляючи поли своєї шуби. — Святка змушу я запам'ятовувати, — щиросердо зізнався Люнько. — Хочеш, щоб я у технікум улітку поступав. Світлана і Люня зустрічалися ще з сьомого класу, і хоча вчителі всіляко намагалися розлучити цей союз, Світлана завжди добре навчалася і взагалі була розумна та красива. А Льонько ріс двієшником і прогульником. І тільки дивом не одержав по закінченні школи замість атестата довідку. Але вони, як і раніше, міцно трималися одне одного. «Учися, учися, Льончику, людиною станеш», – переконано запевнила його Лариса. «А Сергійко теж сьогодні у вечірній школі», – похвалилася у свою чергу Марина, маючи на увазі їхнього спільного приятеля Сергія, до якого давно мали не тільки дружні почуття. Сергій був статурний, вродливий, мав прекрасну атлетичну фігуру із тих хлопців, що дуже подобаються дівчатам. До Марини, звичайно, і нічим особливим непримітної дівчини, він проте ставився досить прихильно. Не опирався її численним спробам зблизитися, хоч і не дуже квапився прив'язати себе до одної єдиної Марининої спідниці. З цього приводу у компанії частенько лунали різні жарти. Друзі всіляко заохочували Марину перейти нарешті до рішучих дій. Серьога в школі? На цей раз не оминув зачепити улюблену тему Олег. А коли він там в останнє був? Адже у дві зміни на своєму заводі ішачить, грошики лупить, «Ні-ні, він у школі, я знаю», – не відступала Марина, прагнучи вигородити перед друзями свого коханого. «Ну, Маринки, напевно, у вечірній школі є знайома піонер-вожата», – припустив якому серйозніше Люнько. «Доповідає їй, коли Серьога відвідував заняття, коли ні». «Ніяких піонер-вожатих у вечірках не буває», – Нітрохи трохи не образившись на його кпини, спокійно пояснила Марина. Просто в них випускні іспити незабаром, йому треба контрольні писати, а не у дві зміни грошики лупити. І взагалі, Олеже, з докором додала вона, мушу тобі сказати, що Сергійко дуже здібний. Здібний до чого? Так само посміхаючись, попросив уточнити Олег. Сильно щепнув найтоншу струну на гітарі та видала різкий протяжний звук. — Та ну тебе, Олешко! — виручила подругу Лариса. — Годі тренькати. Гітару розстроїш! Заспівай ліпше щось". Не хочу! — мотнув головою Олег і далі знущально смикаючи струни. — Ну співай, Олешко, не лимайся! — наполягала Лариса. — Ну заспівай, заспівай! Підхопили й Марина з Ірою. Олег хуліганисто посміхнувся, взяв акорд і репучим голосом завів. Вона лежала на столі, і вперше за багато літ він не дізнався, доспівати йому не дали. «Ні, тільки не цю!» – застогнала, перекриваючи решту голосів Лариса. «Терпіти її не можу!» «Давай мою улюблену! Ми в небо дивимось!» «І співай нормально!» Олег ще трохи покомизився і нарешті ніби з погодився. «Гаразд!» – сказав він. І заспівав. Спочатку тихо,